Гей, пане Барабаш. веселисься тут, ніби й не на суд їдеш до Києва, а на празник? Бо знаю, що суд ти мене виправдає. Рада козацька, що там збирається, Воговського скине. Я скоро буду козацьким гетьманом. Чи ж знаєш, хто я? запитав старший шляхтич. Чи ж не все одно? Бачу, чоловік мудрий раз прийшов до нас, а не побіг до зрадника Виговського. Я дідач цього містечка. Гоголів – моя родина земля. Ну і що? У нас письмо от води, щоб всі верні казаки помогали нам в поході, давали фураж да провіант замість барабаша, і відповів мій борода». «А чи знаєш ти імення моє?» Далі питав шляхтич. «Ну, ти тут дуже своїм ім'ям, своїм родом не хизуйся. як стану я гетьманом, то повідбираю у вас, панят, землю, облудому крадену в народу. Тоді, пане, не будеш такий пихатий, тільки дай Виговського собаку скинути», гаркнув барабаш. А старший шляхтич продовжу ніби нічого й не чув ім'ення моє Остап Виговський я є батьком гетьмана виговського і це є моє містечко а тут коло мене стоїть небіж мій ян виговський козаками кривим прозваний Тут усюди його люди, так, що тобі не втекти. Барабаш Поблід почав підводитися. Прийшли по душу мою, по тебе прийшли. На суд до Чигирина підеш, на козацький суд, а не на воєводський. Маємо наказ гетьманський тебе привезти, От і пельноємо від самого Белгорода, аж он ти, де нам у руки попав!» Шляхтеч говорив ті слова в абсолютній тиші, так що навіть я, що сидів, досить далеко чув його слова. А раптом москалі почали зриватися з місць та хапатися за зброю. Козаки налетіли зі всіх кінців, Почали палити з пістолів у ворогів, Рубати їх шаблями. Столи полетіли з торчака, А з ними й посуд, скатертини, лави. Старий Віговський вихопив за пояса два пістолі, Випалив просто в пики москалів, Що сиділи у бабіч барабаша. Кривий кинувся через стіл, на ходу витягуючи шаблю і рубаючи найближчого ворога. За ним кинулися інші козаки, взяли барабаша під руки і потягли геть. Він спробував вихопати свою шаблю, та не встиг, його схопили міцно, інших вже стали рубати немилосердно. Московити спробували було оборонятися, та дарма. Вони до столу не взяли із собою ні рушниць, ні бердешів, тож козаки їх почали вистрілювати з пістолів та рубати і різати, аж поки не завалили все ворожим трупом. Дехто з ратників пробував тікати, їх доганяли, карали тут же на місці, так що скоро в голові запахло кров'ю, смертю та лайном. Я сколився під возом і тільки дивився, як працюють козаки Кривого. Добре працювали. Годі, наказав Виговський молодший. Ви дядьку наведіть тут Аллат, а я до гетьмана. Скоро до Чигирина має посол царський прибути. Буде йому несподіванка. Додому я добрався пішака без своїх коней та воза. Все козаки забрали собі, як воєнну здобич. Я не заперечував, навіть слова не сказав. Боявся, що почнуть зараз допитувати, а так пустили з духом от і добре. По дорозі я витяг із дупла в лісі наш сховок, забрав гроші. Москалі нас пограбували, тож треба було все знову купувати до хати. Навіть сокири заступа не лишили. Ну що, назбирала грошей, аби за мою голову заплатити. Це були перші мої слова, коли я приступив по дому. Завтра мають купці прийти оглядати нашу леваду. Вона дивилася на мене з острихом, не знала, які новини я приніс, і чи є ще в мені душа. Я відчув, що незаслужено налякав її, тому мовив уже м'якше. Не треба купців. Вирвався я з душею, А кацапи тепер землю гризуть. Побила їх лиха година. Вона кинулася до мене, Обійняла і тримала так довго-довго, Ніби боялася знову втратити. Я також її обійняв, Притиснув до себе крайчиком своєї чорної душі відчув, що мені дуже добре коло неї навіть краще, ніж у пеклі. Я відразу відігнав ту думку а їй сказав дай щось погризти, бо голодний, як вовк. Вона мене спочатку помила, переодягла, обробила гулю на чолі, нагодувала, налила чарку, як я любив і набила тютюном люлечку. Тоді раптом замислилася. Ніби все поробила, що мала. Ні, щось таки забула. Дай пригадаю. А, -а, -а, а вона раптом згадала і почала знімати з мене штани, а собі задирати намітку і сорочку. Викохати тебе забула. А тоді спокійненько і спадки ляжеш. Вона взяла мене просто тут, на лаві. Хоч я і був втомлений, але довго не опирався. Я давно знав, що треба зробити, аби жінці було добре і приємно. Куди і що їй треба засунути? Гроші засунути в кишеню та чим побільше, тоді жінка любитиме до кінця життя або доки ті гроші не скінчаться. Так і моя Катерина розцвіла, коли дав частину золота, забрану зі сховку. Звідки це? Порубав клятих москарів, аби знали, як у козака добро його забрати, і кишені їхні вивернув. Не знати нащо, але я збрехав їй, хотів похвалитися перед нею. На що мені того було? Ще сам не знав, а просто ляпнув. Вона ще більше розцвіла. Коли почула, який як козарлюга, почала поволі знов пропихати свою руку у мої штани. Не варто, зупинив її. Після бою втомлений, а ще клята гуля болить. Вона зрозуміла, просто поцілувала в губи, і пішла, залишивши мене на одинці з подушкою. Час минав, прийшла осінь. Я зажив на хуторі спокійно, нікого не вербуючи. Один раз попікшись на москалях, вирішив більше не ризикувати і сумирно чекав, доки господар сам не пошле на хутір когось замість мене. Однієї ночі він мені приснився. «Завтра гостей чекай. Зустрінь як слід», – наказав він мені. Я прокинувся, обливаючись холодним потом. Не думав, що так скоро господар пошле нових агентів на землю. Кого він пошле цього разу? Скільки їх буде, чого вони захочуть?» Ці думки роїлися в голові, і до ранку я вже не заснув. Зі сходом сонця встав, осідлав коня і вийшов на пошук свіжих вбранок. Відразу відчув, що це справа непроста, і тільки дивувався, як старому мірошнику вдавалося ці вбранка діставати. Крутився я біля Києва, ніби відчуваючи що заворушиться Шереметів. Недавно козаки спробували напасти на нього та відбити Київ, однак самі попали в засідку і були побиті. Воєвода тепер частенько робив вилазки з Києва на козацькі землі і нападав на козаків. Пощастило мені десь під вечір, коли я в'їхав у якесь село біля самого Києва. Воно зустріло мене пусткою. Голодні пси вешталися, шукаючи собі поживи, і лише гарчали злобно, побачивши мене. Кінь мій нервував, не хотів далі йти, б'ючи копитами землю та задираючи голову. Я залишив його і далі пішов пішки. Двері крайньої сільської хати були відчинені, Проте звідти не вибігали діти, не виглядала господиня, не ревіла в стайні корова. Господар навіть не вийшов до брами, аби глянути, хто приїхав, таке ж у сусіда».